13. fejezet Afrikai kapcsolatok. Néhány utcárnyira Nairobi patinás Norfolk nevű szállodájától az Oasis Klub régóta a kenyai üzletemberek kedvenc találka helye. Egész éjszaka iszogathatnak bárjában, és miután ellenőrizték friss orvosi igazolásokat, hogy nem szenvednek semmilyen nemi betegségben, így nőket is felszedhetnek és szobára vihetnek. 1964 óta a klubnak gyakorta vannak más nemzetiségű vendégei is. Safariba bújt kínaiak, lapusképű oroszok és férfiak, akiknek nemzetisége a mediterrán medence bármelyik országa lehet. Ők nem a hideg hogy vagy a klub ajánlata Afrika legjobb lányai miatt járnak ide. Ezek a férfiak olyan titkos szolgálatoknak dolgoznak, amelyek meg akarják vetni lábukat közép afrikában azon a földön, ahol nem is olyan régen az angol MI6 egyeduralkodó volt. Az újak a kínai titkos szolgálatot, CSIS, a Szovjet KGB-t és a Mossadot képviselték. Minden szervezet saját haditervet dolgozott ki, és mindegyik túl akart járni a másik eszé De ezt a mosadnál senki sem csinálta jobban. Több tucat kácsa dolgozott az egyenlítő mentén, Daresz Alamtól az Indiai óceán partján végig egészen Free Townig az Atlanti-óceán mellett. Elképesztő mennyiségű hamis útlevéllel felszerelkezve, fiatal, tökéletes fizikai állapotú, a munkával és a túléléssel kapcsolatos, minden ismeret birtokában lévő férfiak, akik ráadásul az orvoslásban is jártasságot szereztek. A Mossad-afrikai kirúcanása röviddel Fidel Castro 1959-es hatalomra jutása után kezdődött, amikor Fidel megkezdte forradalma exportját. Első sikere helyettese, John Okello egy bot csinálta tábornok nevéhez fűződik, aki Castro parancsára elfoglalta a kicsin kelet-afrikai szigetet Zanzibárt. A puszta mérete 150 kiló volt, megfélemlítette a sziget csekély létszámú rendőrségét és a megadást választották a nagy emberrel szemben. Okello, szedetvedett hadserege leigázta azt a népet, akinek egyetlen fegyvere az a primitív szerszám volt, amivel a fűszereket leszüretelte. A sziget Castro kiinduló bázisa lett a kontinens meghódításához. Élt Dar eszalamban egy kínai közösség, amely értesítette Pekinget a történtekről. Peking felismerte egy kisebb forradalom lehetőségét, amely nagyobb befolyást engedne a köntinens életébe. A CSIS parancsot kapott, hogy hozzon létre a térségben egy csoportot, és adjon meg minden támogatást a forradalmároknak. Castro ugyanakkor teljes erővel azon volt, hogy kubanizálja az éppen polgárosodó fekete felszabadítási mozgalmat. A figyelem központjában Casablanca állt. Hajószámra érkeztek a kubai fegyveresek, Visszafelé pedig Afrika minden részéből összevervúvált leendő gerillákat szállította kiképzésre havannába. Hamarosan a CSIS is segített a válogatásban. A több ezer kiképzett és felfegyverzett már közelsége nyugtalanítani kezdte Tel Avivot, de amíg nem jelentettek közvetlen veszélyt, nem akarták provokálni ezt a gerilla hadsereget. Meir Amit utasította afrikai kárcsait, hogy tartsák nyitva a szemüket, de ne keveredjenek bele semmibe. A KGB térségbe érkeztével minden megváltozott. Az oroszok olyan ajánlattal jöttek, aminek a leendő terroristák nem tudtak ellenállni. A moszkvai Lumumba Egyetemen tanulhattak. A KGB gerillaharcokban legjáratosabb oktatóitól tanulhatták a szakmát. Hogy nagyobb kedvet csináljanak, az oroszok magukkal hozták a Lumumba legjobb hallgatóit, az arab terroristákat. amit, megerősítette a kátsákat egy-két kidonna. Új parancs az volt, hogy minden eszközzel akadályozzák meg a kapcsolatokat az oroszok és az afrikaiak, valamint a KGB és a CSI között. Továbbá, hogy öljék az arab aktivistákat ahol csak tudják, és ápolják a kapcsolatokat a fekete szabadságharcosokkal azt ígérve, hogy Izrael sokkal több segítséget nyújt, mint a gerilla harcok elsajátítása, és lehetővé teszi szervezetük számára a politikai legitimációt. Izrael cserébe csak arra kért biztosítékot, hogy ezek a mozgalmak nem intéznek támadást ellene. Az oázis klub az afrikai forradalmárok lelkéért, szívéért folytatott harc szinterelet. Az éjszakák vitákkal teltek, egyességek születtek, kijelölték, kiket kell kivégezni és mit kell lerombolni. Néhány áldozat majd egy poros országoton végzik, másokat az ágyukban lepnek meg. Egyik nap egy KGB ügynök, a következőnek CIA-kép. Egyik a másik a majd azért, amit a Mossad elkövetett. Mert, amit minden információt megöztött ügynökeivel arról, amit a CSIS-ről megtudott. A szervezet 2000 éves hagyományokkal rendelkezik. Évszázadokon keresztül a császárok saját népük ellen használták ezt a fegyvert. A Mao, majd később Teng hatalomra kerülésével a hírszerzést, mint annyi más dolog az országban, új irányokat vet. A CSIS terjeszkedni kezdett a csendes óceáni térségen keresztül az Egyesült Államokban, Európában, a Közel-Keleten és végül Afrikában. Ezeket a hálózatokat nem csupán kémkedésre használták, a kábítószerkereskedelem és a pénzmosás céljait is szolgálták. Mivel a világ ópium termésének fele ott zajlott a határainál, az arany háromszögben Tájföld, Laos és Myanmar. A CSIS segített a triónak nyugatra csempészni a kápítószer. Hongkong pozíciójából adódóan a világ egyik legnagyobb pénzmosodája, így a CSIS számára tökéletes megoldás volt, hogy erre Kína hatalmas, a kábítószer eladásból származó bevételeit. Ebből a pénzből tudta finanszírozni afrikai jelenlétét is. 1964-től ezt a jelenlétet a CSIS igazgatója, Kuyáó Si ellenőrzi. Magas, görbe férfi volt, aki kedvelte a konyakot és a kubai szivat. Több száz titkos ügynök főnöke, aki szabadon gazdálkodik egy akkora költségvetéssel, amelyet csak a KGB büdzséje múlt felül. A vesztegetésről és zsarolásról van szó. Közép-Kína munkatáborai azokkal vannak tele, akik ellent mertek mondani Kyavónak. A Mossad személyiségrajza azt mutatja, hogy a csendes alattomos tettek embere. A CSIS helyi parancsnoka, Kaoling ezredes volt, aki Nepában és Indiában szerzett tekintét magának felforgató tevékenységével. A Zanzibárban állomásozó Kaoling fényűző életmódot folytatott, és egy egész háremet tartott fent núbiai nőkből. Mint egy ragadozó úgy vonult végig Közép-Afrikán, olykor hetekre is be. Nairobi-ba látogatása mindig orgiákba fulladt az oázis bárjába. A Kubából hazatérő gerilláknak ünnepséget rendeztek, mielőtt eltűntek az afrikai bozókba. Egyikük vérfagyasztó mutatványra szórakoztatta a parti résztvevőit. Megivott egy pohár embervért, amit meggyilkolt ellenségéből csapolt le. Kauling tovább terjeszkedett és már Etiópiában, Déljemenben is, és Egyiptomban is szervezett akciókat. Jelentős pénzeket adott terroristáknak, hogy Izraelt is támadják. A CSIS Izraelt Washingtoni Washington játékszerének tekintette, és egy lehetséges célpontnak szabadságharcosai számára. Melyre, amit úgy döntött, a CSIS-szel szemtől szembe kell felvenni a harcot. Először is meghiúsította a tervüket, hogy a nyugatbarát Hastings-Vanda hatalmát megdöntsék Malaviban. Másodszor a teljes kínai hálózatot lebuktatták a kenyai hatóságok előtt. Később ezt azzal viszonozta a Nairobi kormány, hogy engedélyezte az izraeli vadászgépek átrepülését az entebbei akció alatt. Az oázisklubot bezárták, és kínai pártfogóit repülőgépre rakták, és kiutasították az országból. Hiába tiltakoztak, hogy ők csak üzletemberek. Nekik szerencséjük volt. Sok CSIS ügynök örökre Afrikában maradt, megölt egy Mossadkidon, és a szavannák állatai falták fel őket. A kínaiak minél inkább próbáltak visszavágni, az izraeliek annál kegyetlenebbek lettek. A CSIS ügynökei akármerre próbálkoztak Afrikában, a kidonok végeztek velük. Gánában egy kínai ügynököt lelőttek, amint barátnőjével kilépett egy diszkóból. Egy másik Malin autós bomba áldozata lett. Zanzibárban, ami még mindig a CSIS fellegvárának számított, tűzmartaléka lett a CSIS vezetők által bérelt apartman. Egyik vidéki útja során Kaoling éppen hogy megmenekült a halál amikor egy megérzésre hagyatkozva autót serült braza. A másik autó néhány perc múlva felrobbant. Zambiában egy sziszely ügynököt élve kikötöttek egy fához az oroszlánok elé. Amikor Kwame Nkrumak, Gának kínabarát uralkodója hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett, a mozat felkelés szított távol létében, amely végén Nukrumakot megfosztották hatalmától, és az ország egész területén szétverték a CSIS teljes infrastruktúráját. A Mossad három éven keresztül folytatta halálos játszmáját Afrika szértében hosszában, amikor egy CSIS kommandó elfogott egy Mossad kácsát Kongóban, és a krokodilok elé dobták. Az utolsó pillanatokat videóra vették, és elküldték a helyi Mossad iroda vezetőjének. Ő személyesen bosszulta meg társa halálát, Rakétát lőtt a CSIS irodájának épületére. Három kínai vesztette életét. Végül egy közvetítő, Mogutu Zairei elnök segítségével a CSIS a mosz tudtára adta, hogy nem akar tovább harcolni, ellenkezőleg azt javasolja, fogjanak össze az oroszok ellen a kontinensen. Ez a megközelítés tökéletesen beleillett a mosz nagyhatalmakkal szemben alkalmazott politikájába, amelyet a melyik paktum fejezett ki annak idején. Oszd meg őket, és segítsd Izraelt a fennmaradásban. Miközben a csis és a Mossad egymással volt elfoglalva, a KGV folytatta Castro tervének megvalósítását, Afrika-kubai mintára történő átalakítását. A KGV vezetősége a Kremlben találkozott a politikai bizottság tagjaival, és megegyeztek, hogy Oroszország jótál Kuba egész gazdaságáért. Ez azt jelentette, hogy a 7 milliós nép, mint egy a Szovjetunió zálogába, azaz birtokába kerül. A cserébe Castro beleegyezett, hogy a kommunizmus Szovjetunióbeli változata az igazi Afrika számára, nem a kínai. Elfogadta továbbá azt az 5000 tanácsadót, akik Kuba szolgálatát, a dg t irányítják majd az afrikai területen. A KGB a kubaiakkal együtt kezdte fekete Afrikában a tevékenységét. Hat hónap leforgása alatt minden mint az oroszok ellenőriztek. A kelet-európai kiképzőtáborokból áthozta a legjobbakat Afrikába, hogy a dél-afrikai fajüldöző rezsimmel szemben háborút szítsanak. Melyet, amit véleménye szerint a dolgok valóban kezdtek felforrósodni az egyenlítő mentén. Rájött csak időkérdése, hogy a harc edzett zsoldosok Izrael ellen forduljanak. A kíniaioktól érkezett ajánlatot, hogy működjenek együtt az oroszok és a terroristák ellen, nagy megelégedéssel fogadták a Mossadnál. A kínaiak elkezdték szállítani az információkat az arabok mozgásáról. Néhányukat a szokásos moszad módszerrel öltek meg. A moszad is megtartotta az ígéret rávonatkozó részét, és elárulta a CSIS-nek, hogy Moszkva óriási anyagi támogatást készül nyújtani a világ legszegényebb országának, Szomáliának. Peking azonnal megduplázta az ajánlatot. Legközelebb a Mossad segített Kínának Szudánban, ahova Moszkva Nimeri elnök katonai kormányára támaszkodva hídfőállást épített ki. Ám amikor a diktátor nem mutatott hajlandóságot a teljes alázatra Moszkvával szemben, a KGB puccsot szervezett. A Mossad értesítette erről a cia t a kínaiak pedig Nimerit, aki kiűzte országából az összes diplomatát és a szovjet blokkbeli segítőit. Mialatt a két óriást, a két kommunista hatalmat egymást torkának ugrasztotta, a Mossad Afrika egyetlen titkosszolgálatára figyelt, amely szimpatizált vele. Ez a BOSS, a dél-afrikai titkosszolgálat volt. A két szervezet gyorsan összebarátkozott, és Afrika szerte gyakran hajtottak végre ezután közös akciókat Golda Meir és a pretóriai rezsim vezetőinek hallgatólagos beleegyezésével. Az együttműködés első eredménye a Dimónába irányuló uránium volt. A szállítások az L.A.L. gépein történtek, Johannesburgtól Tel Avivba. Dél-afrikai tudósok utaztak Dimónába, és ők voltak az egyetlen idegenek, akik ismerték a titkát. 1972-ben Ezer vízman a Védelmi Minisztérium nevében megállapodást írt alá R.W. Bota miniszterelnökkel, hogy bármelyikük országát támadás éri, és katonai segítségre van szüksége, a másik a segítségére siet. Izrael ellátta a dél-afrikai hadsereget amerikai gyártmányú fegyverekkel, és cserébe lehetőséget kapott első nukleáris fegyverek kipróbására az indiai óceánban. Mindkét szervezet, a Mossad és a Bossz is meg volt győződve arról, hogy az afrikai kontinens egy baloldali forradalom felé sodródik, amely mindkét ország létét fenyegetheti. Hogy ezt megakadályozzák, bármilyen eszköz megengedett. Ez a két titkos szolgálat lett rövid idő alatt Afrika legfélelmetesebb szervezete. Washingtonnak nem volt ínyére a szövetség. A CIA attól félt saját szerepét veszélyeztetik a kontinensen. A gyarmatosítás felszámolását követően új érdekviszonyok alakultak ki. A CIA-én belül megalakult az Afrika ügyosztály, és minden afrikai országban irodát nyitottak. Billy Buckley az elsők között érkezett. Őt rabolja majd el később a Hezbollah és végzi ki Beirutban. Röviddel elrablása előtt így nyilatkozott. Mi már késve érkeztünk a bulira. A moszad úgy nézett ránk, mintha betolakodók lennénk. Washingtonban a külügyminisztérium diszkléd, de határozott lépéseket tett, hogy csökkentse Izrael befolyását Afrikában. Kiszivároktatott részleteket, hogy több száz délafrikai zsidó repült éjszakra a szuezi válság alatt, hogy segítse Izrael. Húsz fekete afrikai állam szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. Köztük volt Nigéria is. A szakítás tragikus következményekkel járhat Izraelre nézve. Nigéria adja az ország olajszükségleteinek 60%-át a fegyverekért cserébe, amit Izrael az Egyesült Államoktól kapott. A diplomáciai szakítás ellenére Isák Sámír úgy döntött, titokban folytatja a fegyverszállítást, ha továbbra is kapják az olajat. 1984 szilveszterének napján Nahum Admoni napi jelentései között szerepelt a hír a nigériai hatalomátvételről. Sámír miniszterelnök kérdése az olajellátásra vonatkozott. A választ nem tudta senki. Egész nap hiába próbáltak kapcsolatot létesíteni az új hatalom képviselőivel. Muhammed Buhári tábornokkal. Hatalomra kerülésének második napján Buhari kiadott egy listát azokról a volt kormánytagokról, akik valamilyen bűncselekményt követtek el. A lista élén szerepelt Humaro Dikko, elzavadt szállítási miniszter, akit több millió olaj eladásából származó dollár elsikasztásával vádoltak. Dikko elmenekült, és minden próbálkozás ellenére nem sikerült kézre keríteni. Admoni meglátta a lehetőséget. Kanadai útlevéllel a nigériai fővárosba lágozva utazott. Buhari késő este fogadta. A tábornok figyelmesen hallgatott, miközben Admoni előadta ajánlatát. Ha garantálja, hogy nem szünteti be az olajexportot, a Mossad megtalálja és leszállítja dikót. Buhari megkérdezte, hogy a Mossad meg tudja-e találni a pénzt is. Admoni azt felelte, a pénz valószínűleg egy svájci számlán van, amit gyakorlatilag lehetetlen lenyomozni, ha csak dikó nem önként árulja el. Buhari először az este folyamán elmosolyodott. Rafi Ejtán ügynökeit Európa szerte mozgósították. Minden követ megmozgattak, mindenkit riadóztattak, a plastikai sebészektől kezdve a légitársaságok, az utazási irodák alkalmazottait is beleértve. Aztán egyszer csak hét hónappal eltűnése után Dikko felbukkant. 1984. június 30-án egy kácsak kiszúrt egy férfit, akire ráillett Dikko személy leírása. Öregebnek és vékonyabbnak tűnt, de másodszorra a kácsa határozottan felismerte. A kácsa gyalogosan követte egy Dorchester terasshoz közeli házig. Azonnal értesítette Admonit. A moszad igazgatója utasítást adott a ház 24 órás megfigyelésére. Közben a nigériaiak a saját nagykövetségüket használták bázisul, hogy az emberrablást előkészítsék. Szokatlan módon a kúz szerepet egy kívülállóra bízták. Egy nagy tiszteletnek örvendő doktorra, Léviári Shapiro, anesteziológus és a Tel Avivi Hasbron kórház intenzív osztályának főorvosa volt. Alexander Barak szervezte be, aki bízott a doktor hazafias érzelmeiben. Az orvos Londonba utazott, ahol a baráktól kapott ezer dollárt orvosi műszerekre és nyugtatókra költötte. További utasításokat is Londonban kap majd. Shapiro nem fogadott el pénzt a szolgálataiért, azt mondta, boldog, szolgálhatja Izraelt. Július 3-án egy nigériai 707-es teherszállítógép szállt le Londontól 40 kilométerre északra lévő Stanced repülőtérre. Lagoszbor érkezett rakomány nélkül. A pilóta azt mondta a reptéri hatóságoknak, hogy követségi csomagért jött. A személyzettel együtt biztonságiak is érkeztek, akik nem titkolták kilétüket és közölték a csomag biztosítása a feladatuk. Jelenlétükről azonnal tájékozkatták a Szkotlandiát különleges csoportját. Az utóbbi időben több bejelentést is kaptak, hogy a katonai rezsim életveszélyesen megfenyegetett menekülteket. A nigériai biztonságiak nem hagyhatták el a repülőteret. Másnap délelőtt egy kanári sárga minibusz hajtott ki a Nothing Hill Gate egyik garázsából. Dr. sárpó hátul egy láda mellett. Barak és egy Félix Abitol nevű másik kácsa is vele volt. Délben a 707-es kapitánya megkérte az útvonalengedét délután háromra. A kárgó papíron két dokumentumokkal teli láda szerepelt, a címzett pedig a Lagosi belügyminisztérium. A papírokon diplomáciai mentességet kértek mindkét szállítmányra. Kevéssel tizenkettő előtt az autó megállt a Dorchester tereszveli ház előtt. Nem sokára kilépett umáró dikó, hogy egyik barátjával ebédeljen egy közeli étteremben. Magántitkára Elizabeth Hayes az ablakból figyelte. Amint a nő egy pillanatra elfordult, a mikróbusz hátsó ajtaja kivágódott, és két sötétbőrű férfi elkapta dikót, és az autó belsejébe tuszkolta. Épp kiáltani akart, amikor az ajtó becsapódott mögötte, és nagy sebességgel elrobogtak. Amikor a nő rádöbbent, hogy mi történt, azonnal hívta a gyors segét a 999-et. A rendőrök perceken belül a helyszínen voltak, mögöttük a terrorista ellenes csoport vezetője, William Hackersby. Sejtette, hogy mi történt. riadóztatott minden repülőteret és kikötött. Huckersby nem volt könnyű helyzetben. Ha Dickot a nigériai rezsim rabolta akkor kényes politikai szituáció alakulhatott ki. Értesítették a külügyet és a Downing is. Huckersby azt az utasítást kapta, hogy tegyen belátása szerint. Nem sokkal három előtt érkezett a mikrobusz a repülőtérre. A sofőr meglobogtatta diplomata útlevelét a reptéri vámosok előtt. Figyelték, amint a két ládát beemelik a képbe. Volt egy olyan érzésem, hogy valami nem stimmel a ládákban. Aztán meghallottam a hangukat az egyikből. Diplomáciai védettség ide vagy oda, látni akartam, mondta Charles Morrow az egyik vámtiszt. A ládákat kiemelték a gépből, és a sofőr heves tiltakozása ellenére bevitték egy hangárba. Az egyikből eszméletlen állapotban előkerült Humárodickó, mellette fecskendővel a kezében Dr. Sárpio készen arra, hogy növelje a gyógyszeradagot. Dikko-torkán egy csövet dugtak le, hogy elkerüljék a fulladást, ha esetleg hányna. A másik ládában Barack és Abitork porgott. A tárgyaláson mindkét ügynök kitartott mellett, hogy kereskedők és egy nigériai üzleti csoportot képviselnek, akik azzal bízták meg őket, hogy visszavigyék Dikkót, akinek a bíróság elé kell állnia. Anglia legjobb és legdrágább ügyvédje volt a védő. Védőbeszédében azt mondta a bíróság előtt. Lehet, hogy a legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy az izraeli titkosszolgálat nem volt nagyon távol az eseményektől. A vád nem tudta bizonyítani a moszad részvételét. A bírón volt a sor, hogy a zárszavában megtegye. Azt mondta az eskütszéknek címezve. A cselekmény végrehajtásának módja egyértelműen a moszadra utal. Barak 14 év büntetést kapott, dr. Sharpió és Abitól fejenként 10. A sofőr 12 év börtönt. Hamarosan minnyájukat elengedték jó maga viseletükre hivatkozva, és csöndben elhagyták Angliát. Az MI5 azt üzente Nahum Amboninak, hogy még egy ilyen lépés, és a Mossadot nem kívánatos szervezetnek tekintik Angliába. Ám a Mossad főnöke ekkor már egy másik akción törte a fejét, amelyel megmutathatja Angliának ki az igazi ellenség. Ugyanakkor elnyerheti Izrael számára a világ szimpátiáját.